«Ви бачили президента в туалеті?» – не повірив Баклан. Сердюк насупив брови, задумався. Баклан знизав плечима. «Так, свідка, нейтралізувати чи хай поживе?» «Ти про тіло подбай!» – роздратовано буркнув Сердюк. Уздовж Дніпра в бік оболоні, там, де закінчується флотилія пароплавчиків, переобладнаних на ресторани, рибалки і закохані знають чимало усамітнених тихих місць. В одному з таких закутків, захищеному від галусу міста складськими будовами, на прохолодному камені сиділа Люба. Із подивом дивилася на вогку й досі білу спідницю мало б висохнути пішли сьогодні риби не буде метрах у п'яти від дівчини сивий рибалка скручував вудку підганяв товариша такого ж старого та давнього люба зіщулилася завмерла ні не сьогодні. Не чіпайте, добрі люди, ідіть собі, ніби й нема тут нікого. Не заговоріть, не привітайтеся, не запитайте про погоду. Не сьогодні. Дніпро біля ніг, ранкове сонце в очі, а в душі темна каша. Не сьогодні. Рибалки поскладали вудки і пішли від річки. Один перечепився, наступив на ще вологу Любину спідницю, залишив на ній брудний відбиток. Не знітився, не вибачився, ніби й нема тут нікого. Люба опустила голову, підібрала під себе спідницю. «Е, старі люди!» Як тепер жити? прошепотіла. Вразилася. А з тої миті, коли вийшла з Максового авто, побігла, як заведена до пішохідного мосту, і аж до цієї ранкової хвилини то була перша думка, що промайнула у голові. До того бігла, пам'ятає, як розбурхані емоції кинули на пішохідний міст. Як думки вчепилися одна в одну, скрутилися, сховалися у сірникову коробку, і та коробка, певно, загубилася на пішохідному мості. Не інакше. А вона, бездумна і натхненна, бігла, бігла, дерлася на мостову огорожу, мружилася від вогнів, Впала у темну холодну річку, захлиналася, ковтала ротом Дніпровську воду, бо напитися і ковтала, ковтала, поки вода не потягла донизу. Якби не двійко дивукуватих хлопців, пам'ятаю, як тремтіла на кам'яних сходах набережний, як облаїла рятівників і пішла геть. Серед ночі припленталася на Костянтиївську. У дворі під вишною сховалася і довго дивилася на Макара з Гоциком, що курили на веранді, ніби у кімнатці не можна. «Збрехала». «Спокійно і хижо», – сказав Гоцик. Обіцяла повернутися і збрехала. «Може, з нею щось сталося?» Якось зовсім непевно, відповів Макар. Піду куди, пошукаю, не підеш. Ще більш спокійно і більш хижо, сказав Гоцик. А як підеш, краще не повертайся. Гоцику, ти себе чуєш? Хай би зараз повернулася, я б їй, Гоцик, Кинув недопалок, грюкнув дверима. Макар залишився на веранді сам, опустив голову раптом тихо і гірко розсміявся. Так ти, гоцику, теж, сказав ніби і тихо. Люба розчула. Порожніми очима дивилася, як зарипіла веранда як Макар заходив, наче заведений, туди-сюди, як раптом зупинився, був, кинув цигарку, вхопився занову, викинув. Обережно відчинив двері 27-метрового космосу, ніби замість кімнатки, кухоньки і коридорчика суцільна мряка. І зник у ній як у чорній безодні. Люба на ноги, за вишню руками хапається, до веранди пішла. Не реплять під ногами дерев'яні сходи, жаліють. Навпроти кімнатки стала, підібрала кинутий макаром цигарку, губами затисла. Любо озирнулася. Роза Сигізмундівна на веранду вийшла, кивнула їй, мов німа. Старенька головою захитала, дякую за звістку. Добре, що ти б принесла. З подивом на бабцю глянула. Роза Сегізмундівна усміхнулася. А я все думаю, коли мені помирати? Невже думаю, Забули про мене на небі. Люба плечима знизала, мовляв, а я тут до чого? Поклала на плетене крісло Макарову цигарку і пішла геть. До світанку вешталася подолом без думок і маршрутів, аж поки перші трамваї і автівки не погнали до Дніпра де й при дні можна відшукати тиху схованку. Вмостилася на прохолодному камені неподалік від рибалок, дивилася на темну дніпровську воду і врешті прошепотіла, як тепер жити. Тієї самої миті на пішохідному мості зграє любених думок розшматувала сірникову коробку, рванула до дівчини і за мить закружляла над нею. Рвала серце питаннями, колола порадами, нагадувала про події минулої ночі, вимагала негайних дій, перебирала історію її короткого палкого кохання. Ось нічний клуб. Люба тільки прибігла на роботу, ще не встигла охопитися за пилосмок і віник. «Привіт!» Макс сидів у кріслі в порожньому залі вже зачиненого клубу і вигляд у нього був зовсім кепський. Чи від безсонної ночі, чи від безрадісної. «Ти часом не граєш у шахи?» Люба відмінно грала. Вона і соціологію в Могилянці вивчала, бо вірила, беззаперечна логіка, стратегічне мислення і здатність прораховувати дії супротивника на кілька ходів наперед, які так потрібні у шахах, допоможуть їй стати непересічним фахівцем. «Шукаєш вчителя?» Усміхнулася. «Можу навчити». «Мене?» – здивувався Макс. Гукнув адміністратора клубу. «Принесіть шахи». «Можу запропонувати кальян?» – розгубився той. Макс розсміявся, відсунув крісло. «Поїхали?» «Ні», – Любі стало весело. Незнайомець здався надто упевненим і надто беззахисним, дивне поєднання для симпатичного відвідувача другого нічного клубу, куди тільки за вхід треба викласти немаленьку суму. Знітився, не очікував відмови? Залюбленою спиною адміністратор клубу ввічливо ках-кахи схименулося. «Бувай, мені працювати треба». Він полегшено зітхнув. Значить, дівчина не йому відмовила, просто зайнята. «Допоможу», – кинув на крісло другу куртку. «Що треба робити?» «Е, ні, я не збираюся ділити з тобою свій заробіток». Він знову знітився, наче не зміг визначити, що це вічливо замаскована відмова чи звичайне дівоче кокетство. А Люба вже побігла у службові приміщення перевдягнутися ганчірку і віник у руки. Коли повернулася, шахіста не було. Та й нехай, подумала, хоча Кілька секундна розмова залишила в серці несподівану світлу надію. Ось вона вийде з комірчини у зал, а він чекатиме. Хлопець чекав біля клубу. Сидів на кованій огорожі, на колінах розкладена шахова дошка, фігури на стартових позиціях. Ні, мотнула головою Люба. Навіть не проси мені в академію. Могилянка? Так, гордо. А він що думав, що прибирання вершина любимих планів? Побігла. За спиною почула. О другій? У кофегаузі на Сагайдачного. Зіграємо? Ледь Пари висиділа, часто намагалася вловити, про що товчуть педагоги. «Піду? Ні, не піду, настирний. З тих, у кого все по-швидкому. Просто роздратувався відмовою. Не піду. Чи піти? Просто заради цікавості». Він не чекав почути, що я граю у шахи, Ще і його можу навчити. А мені і самій цікаво, він грає у шахи, чи просто звик, так небанально, на його погляд, знайомитися з дівчатами. А це, впевнене, поїхали? На хаба, невже він думав, що варто лише сказати поїхали, як я зірвуся з місця і побіжу за ним? Ні. Таких красивих, самовпевнених багатих хлопчиків треба жорстоко карати. Я піду, обіграю його і чао. О другій Люба ще кружляла навколо могилянки. Гізела тягнула в Пінчук арт-центр. Хлопці-однокурсники запрошували на антигламурне паті. Оголошення на дошці нагадувало про хоровий спів, де Люба з'являлася систематично. а Вона все ходила навколо академії і сама дивувалася, чого мнеться. До кофехаусу припленталася приплентилася опів на третю. Безнадійна, сердита, сама на себе. Ну, як каже вона дурепа? Ніхто так не робить. Хотіла обіграти на хабу. Треба було вчасно приходити, а як передумала, так зовсім не йти. Хлопець, певно, почекав хвилину другу та й пішов, чи взагалі не приходив. Напружилася, очі вперед, дивляться, пішла до кофегаузу. Нібито Нічого її тут не цікавить. Коли повз кав'ярні проходила, очі скосила. А губи стисла від прикрощів. Геть нічого крізь скло не видно. Озирнулася й аж злякалася від здивування. Нахаба повільно йшов за нею. У руці складена шахова дошка. «Привіт!» Знітилася. Ну, добре. Одну партію. Демонстративно-агресивно. Бо здогадалася, певно хлопець спостерігав за нею від могилянки. Бачив її сумніви та тупцювання під академією. Ще подумає, так сподобався дівчині, що та геть розгубилася. Годиться. Усміхнувся. Одна умова. Без умов – кофе-хаус, зручні диванчики у залі для курців, біля люби – еспресо-романо і легкі прилуки. Біля нього – чорний чай і парламент. Гра розвивається, розмова не клеїться. Він, здається, і не намагається форсувати події – повністю занурився у гру, не зводить очей з фігур на дошці, супиться, кумедно тре чоло пальцем, беззвучно ворушить губами, промовляючи щось собі під ніс. Люба робить хід, з інтересом спостерігає за супротивником. Правильні риси, щось породисте і водночас Демократичне у жестах, посмішці, очі. Дуже виразні очі, очі розумної людини. Може виграти? Ніфіга, вона не піддасться. Тим більш, йому здається, і потрібні лише шахи. Жодного разу не відволікся не глянув так, щоби можна було прочитати в очах. Він підвів очі. «Шах і мат!» – винувато посміхнувся. «Ти дуже сильний супротивник!» Люба опустила очі на дошку. Фігури застрибали під руками хлопця, повертаючись на стартові позиції. «Я знаю, як тебе звати?» Спитав у клубі, ти – Люба, а я – Макс. Чула і розуміла. Їй шкода, що гра закінчилася. Їй так хочеться ще посидіти біля цього хлопця, потайки спостерігаючи за ним, відчуваючи дивне хвилювання. «Про яку умову ти казав?» – відповіла невлад. Той, хто програв, повинен мати шанс відігратися. Логічно. Стримано. Я спробую. Посміхнувся. Повернув дошку білими фігурами до Люби, ніби вона щойно виграла і має право починати білими. Їй не потрібні подачки. Повернула дошку чорними фігурами до себе. «Твій хід». Добре, закурив. Не підтримуєш вичизняного виробника несподівано уїдливо. Звик у Лондоні до Гелехерівського парламенту без іронії. Звик для первинної звички треба всього 21 день. Розумно. Відпочивав, навчався у лондонській школі економіки. Що вивчав? Економіку і антропологію. Глянули одне на одного, замовкли. І, скоріш, обоє очі на дошку, ніби сховалися. «Ходи», – сказала Люба хоробро, бо раптом відчула, шкода, що не пішла після першої партії. Може, Макс піддався? Скоріше за все піддався, але за десять хвилин швидкого пересування фігур по дошці у нього не лишилося жодного шансу. Люба загнала короля у глухий кут, поспіхом покидала у сумку мобільний, цигарки, запальничку – залишила біля порожньої чашки двадцятку і мовчки пішла геть. «Дякую за цікаву гру!» – почуло у спину. Макс і не думав наздоганяти дівчину. Закорив британський парламент, акуратно поскладав фігури в дошку. Люба вийшла з кафе-хаусу, не втрималася, озирнулася. Макс сидів за столиком, з кимось весело спілкувався по мобільному. Що ж, мабуть, йому дійсно потрібні були тільки шахи. Наступного ранку вона примчалася на роботу раніше за звичне. Від клубу ще роз'їжджалися останні найзавзятіші гультяї Селебритис. Хмільні, веселі, безтурботні. Люба боялася і сподівалася побачити серед них Макса. Його не було. І нехай думала, вимітаючи недопалки з-під клубних крісел. Взагалі, дивно, що її міг зацікавити відвідувач другого нічного клубу, до яких вона ставилася. З презирливою іронією. Дурні люди так бездарно марнують час. Закінчила роботу, невідомо з чого відмовилася від пакету харчів, що вже приготувала для неї кухар, вийшла з клубу, з надією глянула на округи. Місто тільки прокидалося біля готового. Відіспатися в день нічного клубу жодної живої душі. І нехай, прошепотіла, пішла до трамвайної зупинки. Поодинокі перехожі поспішали у справах. Весняна прохолода пробиралася під легку футболку. Люба згадала. Незручну ситуацію, в яку сама поставила себе вчора, коли довго в класі біля Могилянки, потім повільно йшла до кав'ярні, чим повністю викрила своє хвилювання. Озирнулася просто так, як вчора біля кофехаусу, і аж задихнулася. За нею у слід ішов Макс. Усміхався, наче виграв чергову партію. «Любо, привіт!» Так просто і так невимушено, ніби сто років знайомі. «Привіт!» – усміхнулася. «Ну дивний же, дивний і непередбачуваний». Вона знала, знала, знала, що він з'явиться. Вона не знала, звідки знає це, але знала. Трохи гонору в очі. Ти вдруге йдеш за мною. Це стратегія? Це проспав, розсміявся. Хотів зустріти тебе? після роботи. Ну і от, ледь стих. Я поспішаєш? Знаю. Але мені треба відігратися. Умова. Той, хто програв, повинен мати шанс. Замовк. Глянув на Любу напружено. Сьогодні. Коли у тебе закінчуються пари? Обкрутила Руді кучері навколо шиї. «У мене сьогодні немає пар. Вільний день. У бібліотеку треба. Може, о третій? Біля пам'ятника Сковороді». Рівно о третій Люба вилетіла з могилянки і побачила коло пам'ятника Макса. До пізнього вечора блукали столичними вулицями. Жодного разу не згадали про шахи. За тиждень уже не розуміли, як раніше жили одне без одного. Зустрічі щодня, схвильовані обійми. «Як ти? Мені було погано без тебе», – читала Люба в Максових очах. «Я думала тільки про тебе, а коли тебе немає поруч – це так мучить, читав він у її очах. Привіт, — натомість сміхалася весело. Макс обнімав Любу за плечі, і вони йшли, довіряючи маршрути ногам, байдуже куди, якщо разом. Несподівані сердечні почуття розтривожили голови. Може, тому вони все говорили, говорили, їм так хотілося якомога більше дізнатися одне про одного, звірити думки, здивуватися неймовірному випадку, що звів їх під ранок у порожньому нічному клубі. Макс байдуже ставився до перемог київського Динамо, сміявся злюбленого захоплення. Геварою. Він взагалі віддавав перевагу всьому еволюційному. І чим гарячіше люба обстоювала свої погляди, тим швидше підпадала під вплив спокійної, зваженої логіки Макса. Не треба намагатися бути всюди. Краще нормально робити свою справу. Користь Неухронічній демонстрації своїх намірів у справах, ти дійшов цього геніального висновку в Лондоні? кепкувала з Макса Люба. Престижні університети дають не тільки відмінні знання, вони створюють неформальне коло майбутніх лідерів пояснював Макс. «Ми закінчили ЛСЕ, роз'їхалися по своїх країнах, але тепер у різних куточках світу я маю добрих друзів, розумних, енергійних, впливових хлопців. А дівчат?» «І дівчат», – сміявся Макс. «Лондон – неймовірне місто. В ньому – Розкутими і природними стають усі. Провінційної забитості за місяць позбуваються навіть вихідці з глухої камеронської глибинки чи індонезійські мусульманки. Про що ти насторожилася, почервоніла і викликом? Хіба погано, коли люди залишаються самі собою? Кому це заважає? Коли мені було вісімнадцять, як тобі, я теж вважав світ ворожим і агресивним. Ти подорослішаєш, менеться, відповів Макс. Одного літнього дня Люба чекала Макса біля сковороди від нудьги, спостерігала за пустотливими, забули про образ трагізму готами. Раптом готи загалдикали, озирнулися, презирливо роздивляючись дорогу іномарку, що зупинилася біля контрактового дому. Люба і собі глянула. Мазераті? Та над «То мажорно, – тон. з розкішної автівки вийшов Макс, заспішив до дівчини. Люба остовпіла. Звичайно, вона розуміла, що бідна родина не відійшла сина на навчання до Британії, та й сам Макс ніколи не приховував, що його батьки – впливові люди». Але ж він говорив про інше, що цікаво будувати життя своїми руками і мізками, що тільки зароблені гроші надають людині відчуття шляхетності і поваги. «І мазераті?» – Макс видавався приголомшеним. «Сюрприз від матусі», – пояснив іронічно. «Нічого не поробиш, доведеться місяць-два покататися, бо образиться навіки».